28. fejezet Úristen, a kiáltástól pointer magához tért. Úgy érezte, mint a hígkása lenne az helyén. Az a rohadék kölyök. Őrmester, ó, te jó ég. Kiáltott fel Smith, s alig tudta visszafolytani könnyeit. Előhúzta a fegyverét, és teletöltötte a tárat. Stedman hívta. Stedman, itt vagy? Pointer egy pillanat alatt rendezte gondolatait, és gyorsan kiadlott tervet. Nem akarta elhinni, hogy ilyen bonyolultá vált az ügy. Stedman Az éjszakai előadás új szereplője hivatlan betolakodó volt, de Pointer majd csak megpélkózik a helyzettel. Csupán egy kólyóval több, ennyi az egész. Valahogy be kell csalogatni az új rendőt a cellába. Sima ügy jó hangosan nyersz kezdett, és nem nagyon kellett színészkednie, hogy valódi hasson. Az a kis szarházi nagy karját húzhatna be, mint bézbolyjátékos, jegyezte meg magában, és próbálta kipislogni a szeméből a szűni nem akaró zavarosságot. Schmidt egy pillanat alatt végrehant a folyosón, lépései csak a bejárat előtt hallgattak el. Painter szerint nevetségesen hosszú habozás után Schmidt végre bevágódott a nyitott cella ajtaj Legukolt, s két kézzel maga előtt tartva, tüzelőállásba helyezkedett. Arckifejezése mindent elárult. Hát te meg ki a fene vagy? Pointer a cella végében a betonpadlón ült, hátát a falnak vetve, fejét a mellé rejtve. A hatás kedvéért tovább nösszölvött, és közben nem került el figyelmét a szaru ingén át kitudorodó, kajú álló mellény. Fejlövést tesz. Döntött Pointer. Schmidt idegesen nézett körbe, hol van, aki ezt tette a kollégáival. A volt is benne bármi gyanakvás az idegenben szemben, ezt pillantása egyáltalán nem árult el. Sőt, láthatóan teljesen megkönnyebbült, hogy a veszély az ő feje felől már elszállt. A feszültség szemmel láthatóan feloldultat benne, hogy kiegyenesedett, és elindult a kollégája felé. Abban a pillanatban, hogy Schmidt visszadugta a fegyverét a pisztolytáskájába, Pointer elúhúzta az övét. Engem keresel? kérdezte, s leadott rá egy jól irázott lövést. A golyó mitett fejem találta, pontosabban a szájába hatalt, amitől a cella ajtajában hanyat vágódott. Csodás a rendőri munka! Pirongatta Pointer, és a biztonság kedvéért fegyverét még néhány másodpercig rajta tartotta, mielőtt eltette volna. A baromi egyszerű munkát, és mégis. A látszat azt mutatta, hogy nem volt jobb, mint az a pali, akit az a tahó béli bérelt fel, hogy kicsinálja a gyereket. Könnyen elslisszolt az átkozott köjke, és gyors volt, biztok gyors. Poyntert meglepte, milyen nehezére esik lábra állnia. Nem nagyon volt rá lehetősége, hogy megnézze, mit is használt a fiú az ütéshez, de csodálta az ügyességét és bátorságát, hogy ilyen jól használta. Mr. Slater alig lesz boldog, a más küldött csarok körül mindig nagyobb a felhajtás, mint amit megérdemelnek. Most meg itt van újabb két áldozat. Kérdéseket tesznek majd fel, és nagy arányú nyomozásba kezdenek. Pointer pedig elég jól ismerte a főnöke vállalkozását ahhoz, hogy tudja, néha fel kell áldozni pár embert annak érdekében, hogy elkerüljék a feltűnést. Minél lojálisabb és keményebben dolgozó az áldozati bárány, Annál elégedettebbek a megfelelő emberek. Ha csak nem változtat valahogy a dolgok állásán, ő lesz a következő áldozati bárány. A második lehetőséget mindenki megértemli, a harmadikat senki. Ahogy a folyosón fekvő egyenruhás hullát bámulta, egy tervkörvonalai kezdtek megfogalmazódni fejében. A legtöbben már így is azt hiszik, hogy néten rendőrtyilkos. Az itteni bizonyítékok alapján Nyilván ugyanerre a következtetésre jutnak majd, pláne, ha ő maga is egy kicsit megkeveri a lapokat. Átlépett smitt lába fölött, hogy hozzáférhessen a pisztolytáskájához, és elégedetten látta, jóformán vér nélkül dolgozott. Tökéletes levés volt. Elvette a zsarutól a fegyverét, és a saját övébe tűzte. Prost fiúval tál néten, nevetett csúfondárosan Painter, ahogy végigment a fajasón, az előtér irányába. Hát soha nem mondta az anyukát, hogy ne lőtözz röhögött a saját ügycén. A szolgálati asztalnál groteszkül áthajolt vac teste fölött, hogy elérje a magnót, amelyre a biztonsági kamerák rögzítették az eseményeket. Három gomb lenyomására a készülék három kazettát rögötti magából, amelyeket aztán a hónalá csapott. Amikor rápillantott az órára, többenten látta, hogy már hajnali ötfelé jár az idő. Fogta magát, és a bejárati ajtónál sietve távozott.